Молодий спіноса затремтів і, змінившись на лиці, глянув у невблаганні блакитні очі, які пронизували його наскрізь. «Іменем Всевишнього!» Затинаючись, пробулькотів юнак, порушивши загальну мовчанку. «Хіба ж мені може бути ясно, як і що мені зрозуміти, яким чином ви уникнете бою, якщо ви знаєте вихід?» А в мене або в цих людей буде можливість допомогти вам, то, ради Бога, кажіть, скоріше. Бою можна було б уникнути, коли б Дон Дієго де Спіноса поїхав на борт корабля свого брата і своєю присутністю довів адміралові, що на сінку Л'ягас усе гаразд, і що він і досі іспанський корабель, про що і свідчить зараз його прапор. Але, на жаль, Дон Дієго – не може поїхати особисто, бо він зайнятий іншими справами. Припустімо, в нього гарячка, яка не дозволяє йому залишити каюту. Однак ти, його син, можеш передати і це, і дещо інше, так само, як і поклін твого батька дядькові. Ти і я поїдемо в човні, де веслярами будуть шість іспанців. Я — шляхетний іспанець, Звільнений вами з рабства на Барбадосі, супроводитиму тебе. Якщо я повернуся живим і не станеться нічого такого, що могло б перешкодити нам вільно відплисти звідси, доноді яку буде подаровано життя так само, як і кожному з вас. Але коли станеться якесь лихо, все одно чи то через раду, а чи через нещасливий випадок, бій. Як я вже мав честь пояснити, розпочнеться пострілом із цієї гармати. І твій батько буде першою жертвою конфлікту. Блад замовк. Серед його товаришів прокотилися схвальні вигуки, тим часом як іспанці занепокоїлись. Молодий спіноса мінився в лиці, чекаючи вказівок батька. Але батько мовчав. Мужність Дона Дієго, здавалося, прикрозрадила його перед таким жорстким випробуванням. Він безпорадно завис у своїх страшних путах і мовчав. Мабуть, він не наважувався радити синові не погоджуватися на таку пропозицію, і водночас соромився спонукати його прийняти її. Як видно, він залишив справу цілком на розсуд юнака. Ну годі, сказав Блад. Гадаю, що я висловився досить ясно. Дон Естебан провів язиком по присохлих губах і тильною стороною руки змахнув холодний піт злоба. Очі його, якось мить увічче і дивилися на плечі батька, немов благаючи поради, але батько мовчав. З горла хлопця вихопився звук, схожий на ридання. Я «Я згоден», – відповів він нарешті. І, повернувшись до іспанців, почав їх гарячково переконувати. «І ви, ви теж погоджуєтесь заради Дона Дієго, заради самих себе, заради всіх нас. Коли ви не згодитесь, цей капітан без жалю розправиться з нами». Оскільки Дони Стебан погодився, а їх командир не наказував їм опиратися, то навіщо накликати на себе погибель виявом непотрібного героїзму. Без зайвих вагань іспанці відповіли, що робитимуть все, чого від них вимагатимуть. Блад повернувся і підійшов до Дона Дієго. «Дуже шкодую, що я змушений залишити вас в такій незручній позі». Але на секунду він замовк і насупився, пильно розглядаючи полоненого, Потім після ледве вловимої паузи знову заговорив: "Думаю, що вам не слід боятися чогось більшого, ніж ця незручність. І повірте мені, я зроблю все, аби ваші муки скінчилися якнайшвидше". Дон Дієго не відповідав. Пітер Блад зачекав якусь мить, уважно розглядаючи його, потім вклонився И вышел.